Як я зрозумів, що готовий перейти до перегляду мультиків Південний парк Те, що треба. Мультик про дітей, де в кожній серії вбивають одного і того самого персонажа. Серед звуків я звук іржавих завіс. Серед наркотиків я горілка. Серед пацієнтів я симулянт. Серед серіалів я Саус Парк. Серед героїв Сауспарку я Кенні. Серед країн я Україна. Серед акторів я Барбара Стрейзанд. Серед джерел я версія. Серед версій я пародія. Серед творчості я система. Серед систем я збій. Серед узорів я Дефект виробництва. Серед букв я буква Е, найбезглуздіша буква, якою затикають всі діри у мові. Серед бойових мистецтв я мистецтво відповзати. Серед ударів я заборонений удар. Я розбитий старий горщик, який знайдуть через тисячу років археологи. Вони прочитають напис на мені. Наприклад, там буде напис «Горухща». І вони вирішать, що там була гірчиця. Не наважившись накласти на себе руки біля костелу, Яків побрів крізь туман додому. Біля дому він побачив незнайоме авто. Небесно-блакитне шеві в стилі ретро. На багажнику Шеві було написано –